Så blev det tid til episode 5 af SpinCast, en podcast, der bliver udarbejdet af SpinNikkerNordic. Jeg hedder Jesper Narskov Jensen, og med mig i studiet har jeg, som jeg har haft rigtig mange gange på det seneste, Patrick Hoffmann. Head of SEO. Goddag Jesper. Tak fordi jeg måtte være med igen. Ja, vi bliver næsten snart træt af hinanden. Vi skal starte her. Jeg skal snart have noget end den, kan jeg mærke. Det er altså godt endelig. Problemet i dag, det var bare, at vi skulle snakke om intern linkbuilding, og der er du den i vores konsulenthus, der er skarpest. Du er nemlig head of SEO, og intern linkbuilding er en endnu en SEO-disciplin. Hvis det første udsendelse, man hører af SpinCast, linkbuilding, det er et spørgsmål om at sende links til sin egen hjemmeside, men også fra sin egen hjemmeside til undersider. På, på den hjemmeside. Det lød lidt komplekst. Er det måske også ikke så meget i praksis, når man sidder med det? Nej, altså visuelt skal det ses lidt ligesom en, en organisationsstruktur i en virksomhed, hvor du har direktøren øverst, det er så forsiden, altså hoveddomænet, så har du distriktscheferne, som så er kategori kategorisiderne, så har du afdelingslederne, som er produktsiderne, og så kan du have yderligere sider, det er så dem på gulvet. Øhm... Ja, yeah. yeah. det, det synes jeg øh, forklarer det meget godt. Jeg håber også, at jer derude ikke er faldet helt bagover nu. En, Æh, en fin lille analogi. Det her øh, interne linkbælte -link, det er, når man skriver en masse tekst på sin øh, hjemmeside, så kan det være godt lige at linke videre til noget andet indhold, man har på øh, sin hjemmeside, hvis øh, det giver mening. Hvis øh, vi hos øh, Spindnikker Nordic på forsiden skriver om SEO, øh, så giver det meget god mening at link til en underside om SEO, hvor man ligesom kan læse mere dybtegående om det her fænomen. Jeg har domtalt som skilte på en hjemmeside, der ligesom hjælper ja. den besøgende med at finde vej. Det kan det, godt øh, sige det samme. Ja. Super praktisk, både i forhold til brugervennheden, men også i forhold til Google, når den skal crawl øh, indholdet. Man kan også prøve tænke lidt på IKEA. Du har været i IKEA. Hvis de ikke havde de der pile på gulvet, så sad du ikke, og, eller så stod du ikke her og sendte det her, så du for 170. 20. dag og spiste shirtboller, fordi så far man vildt, så man skal se de her links, som de pile på gulvet, der er i IKEA, og de skilte, der er ude på vejene, hvor der står 7 km til Herning, der ligesom hjælper os, den besøgende, med at finde det, som vi skal. Lad os igen tage et konkret eksempel. Fodterapeut, hvis du har det som hjemmeside, du har en forside, hvor du har fået lov at diktere. Så den her forsid, den er fyldt med en masse tekst. Som fodterapeut, så tilbyder du garanteret en masse forskellige yd ydelser. Zoneterapi, øh, fodmassage, hvad man ellers tilbyder som, som fodterapeut. Ja, og hvis du så har skrevet, altså formuleret dig på de her emner, nede i din tekst på forsiden, så er det meget, altså en god idé at linke til de her sider, som, hvor der eksempelvis står priser. Mm. Måske er du nogle billeder af din, øh, altså hvordan de fysiske rammer hos dig er og så videre, altså så er det en god idé at have linket, altså hjulpet dem, altså de besøgende rundt på siden, i stedet ja. for at de skal sidde og leve det, det er faktisk den vigtigste ting at altså tage med, hjælp, hjælp, hjælp dine besøgende når det er oplagt at, at, at linke videre til noget andet indhold på ens hjemmeside hver gang det er relevant hver gang det nævnes, sådan. Nej, hver gang det er relevant, okay. send videre. Ja. Det er ikke sådan at alle dine søger, hver gang du nævner noget med føder, skal lige linke videre til den side, hvor du har uddybet hvad en fod er. Det vil være, altså det er for meget. Men det er også, altså, nu nævner vi at det er vigtigt at have det i teksten, men det er også vigtigt, ikke sandt, på produktsider på webshops, at man over i toppen har nærmest sådan en lille linje, sådan en time eller, altså, ja, en, ligesom et step back, hvor du kan se Okay, det her, det, der kan du trykke på forsiden Så du trykke på kategorien Og så trykke på det her produkt Så du hele tiden ved, hvor du er henne Og hvis du skal et skridt tilbage I forhold til, hvor du er Så kan du bare trykke på den her kategori I stedet for uh, det, det kalder man uh, populært sagt breadcrumbs mm. Fordi det, det er også en måde at sørge for At folk lige kan navigere tilbage Uden at de skal op i hovedmenuen Og find, find, altså, kæmpe sig rundt i en drop-down menu Og så videre det vil særligt sidder der har rigtig mange undersider til undersider til undersider hvor det kan blive lidt langt. Så det er rart hvis der lige er den her breadcrumbs ja, række virkelig. hvor man hurtigt kan komme ja. tilbage til er, den side. Ja, det er meget undervurderet. Meget forstået, at man ikke har de her breadcrumbs. Eh rigtig mange CMS systemer har allerede det installeret, så det er øh, altså, hvis det ikke er slået til, så er det muligt at slå til. Det gør i hvert fald noget i forhold til brugervenligheden, de mm. her breadcrumbs. Gør det også en en SEO-mæssig værdi. Hvordan læser Google øh, det der står i en en breadcrumb? I på samme måde som, som de gør med menuen. Det der vigtige det er det ikke, at man ikke laver en vanfald, øh, et vandfald, et velfaldsstruktur i forhold til de her internal links. Så det er også vigtigt at man linker tilbage til eksempel hvis som vi gør her. Ja. Når man øh, linker rundt på sin side, så kan man gøre det på lidt forskellige måder. Der er en term i vores branche, der hedder en ankertekst, som er den tekst, man kopier, og så laver linket med. Hvad er dine anbefalinger i forhold til de ankertekster, man bruger til at længe videre til indhold, hvis vi igen skal gøre det konkret, vi er Spindnik og Vi skriver en masse om SEO, AdWords Og vores andre ydelser på forsiden Og vi godt linke videre til de her undersider Hvor man kan læse nærmere om ydelserne Hvordan skal man gøre det helt konkret? Du skal egentlig bare sætte linket ind Og så kan du vælge Altså linket ind på det her ord Eller det her en knap du sætter ind Eller hvad det nu kan være Og sørge for at det er meget synligt Hvad den linker til Hvis det er til SEO Så er det meget smart Hvis det er SEO eller søgemaskineoptimering Mhm som er det der linker øh, hvor de kan trykke videre vi har faktisk på vores siden sat, øh, sat, øh, altså aktiveret det sådan at hver gang der står SEO så linker den automatisk over på siden så man kan godt sige vi måske, altså går måske lige lovlig meget ud af at linke rundt øh, frem og tilbage men det er øh, igen op til øh, kan man gøre ønsker. det for meget kan man blive straffet for at gøre det for meget nej det kan du ikke ikke, øh, ikke på den måde der nej og det er jo der altså, jeg ved vi skal snakke og snakke om sitemaps det er jo også en måde at fortælle Google hvilke sider er vigtige ja og hvis der er rigtig mange indtale links til eksempelvis SEO-siden, så indikerer det også, at det er altså, det er en vigtig side. Så for at opsummere, så ankerteksten skal gerne indholde noget tekst, der siger noget om den side, som man lander på. Så hvis man lander på en side, der er noget med SEO at gøre, så skal man gerne link i ankerteksten med SEO eller søgemaskineoptimering eller et andet SEO-relevant ord. En ting, som vi nogle gange ser kunderne gøre, det er, at man befinder sig på en landingsside. Det kan være en side for t-shirts. Og så linker de væk fra den t-shirt, eller fra den side på en ankertekst, hvor t-shirt indgår. Og det er super farligt, fordi så bliver Google lidt forvirret. Så det vil vi på det kraftigste fraråde. Altså, ja, det er i hvert fald noget, du anbefaler Google, at herinde finder du noget om t-shirts. Det er jo det, man gør. Det snakkede vi med i forrige afsnit, eller episode, at det er skal ses om anbefalinger, de her links. Hvis det er, man så gør det alligevel så for alt i verden sørger for at det er åben en new window, fordi så holder du du stadigvæk time on site kørende, altså hvad lang tid personer er inde på din side, ved at du lader den komme op i en ny fane. Så øh, også lige en vigtig ting at tage med her. Endnu et du og øh, du var lige ved at foregribe det før, hvor du øh, sagde sitemap, som er en SEO-disciplin, øh, som øh, relevant i forhold til det her interne link-building. Et sitemap, det er et kort over indholdet, eller det vigtigste indhold på øh, på hjemmesiden, hvor man ligesom hjælper Google med at forstå, det er det her, der er vigtigt. Mm. Der er forskellige måder at bygge sådan et sitemap op på. Øh, der er nogen, som bare øh, har en masse links samlet i deres sitemaps, og så er der nogle andre også som ikke blot har links, men også noget, noget tekst. Prøv at øh, konkretisere øh, til udgangspunkt i vores eget uh, sitemap inde ja. på SpindNikken Nordic, og beskriv lidt, hvordan det ser ud. Altså det, vi har gjort, det er først og fremmest lige at fortælle, at sitemap, at det, er, det er egentlig bare spindnikkenordic.com slash da sitemap der derinde kan du finde den, og øhm, først og fremmest er der en lille instruktion til, hvad det her sitemap det er, efterfølgende så kommer de her links i hmm. uvilkårlige rækkefølge, men til hvert link der er der lige en lille beskrivelse af, hvad man finder ind på det link, og det er i også for, at vi, vi kæmper meget mod det her tyndt indhold, hvor der ikke er så meget tekst på de forskellige sider, så derfor øh, og især ikke, at der skal være eksempelvis 100 links på den samme side, uden at der er andet end de her links, så derfor har vi gjort lidt ud af at skrive om, hvad der er inde på den her det er også, hvis folk de havner inde på siden fra, øh, fra, altså går ind på det her sitemap, så kan de også lidt bedre, øh, så har de lidt bedre mulighed for at vide, hvad de finder inde på de her links. Ja. Og øh, man siger, at der skal være max. 100 links på sådan et enkelt sitemap. Hvis du har flere sider, som du gerne vil være med, så er der nødt til at lave et sitemap 2. Altså, det kunne være sitemap 2. Så man kan sagtens løse det, det er bare at lave flere, ja, flere sitemaps. Ja, men, men hold den til 100 links max. Jeg tror vi har 20-25. Ja. Og, øh, og vi har valgt øh, overordnede kategorier. Hvis vi har en webshop, så vil vi også starte med de overordnede kategorier og så måske de vigtigste produkter, før vi begynder at tage samtlige produkter i hver eneste kategori. Eh, øh, men det det er mest ret mod webshops, hvis de har rigtig rigtig rigtig mange sider. Så er i håbentlich blevet lidt klar på internal link og hvordan man behersker den disciplin. Vi siger tusind tak fordi I lyttede med, og hvis I vil høre mere spincast, så er I subscribe fordelen det